Артем скинув рюкзак на тому місці, де знайшов шкатулку. Із подвоєною увагою взявся досліджувати стіни тунелю. Неподалік були дверцята, що вели до службових приміщень. Але за ними Артем виявив тільки розорений громадський туалет. Ще 20 хвилин огляду тунелів теж нічого не дали. Повернувшись до рюкзака, Хлопець опустився на землю і притулився спиною до стіни, відкинувши голову назад і знесилено втупившись у стелю. Через секунду він уже знову був на ногах, а промін ліхтаря, тремтячи, обводив чорну щілину, ледь помітну в потемнілому бетоні перекриттів. Щілину нещільно прикритого люка – саме над тим місцем, де Артем підібрав із землі музичну шкатулку Олега. Однак про те, щоб дотягнутися до люка, годі було й думати. Стеля знаходилася на висоті трьох злишком метрів. Рішення було прийняте майже миттєво. Затиснувши в руці знайдену коробочку і полишивши на рейках свій рюкзак, Артем кинувся назад до дозорних. Він більше не боявся подивитися в очі в Антону. Трохи стишивши крок на підходах до поста, щоб дозорці не поклали його з переляку, Артем наблизився до Антона і пошепки розповів йому про свою знахідку. Через дві хвилини вони під запитальними поглядами інших вже від'їжджали від поста, по черзі працюють важелями дрезини. Лаз був досить вузький, і на весь зріст там годі було випрямитися. Він проходив паралельно тунелю за півтора метри над стелею. І навіщо його побудували, Артем навіть не міг собі уявити. Для витяжки? Для щурів? Для пересування під час аварійних ситуацій? Чи горили вже після того, як тунель був завалений вибухом? Дрезину зупинили прямо під люком. Її висоти якраз вистачило, щоб Артем, залізши на плечі Антону, відкрив люк, проліз усередину, а потім допоміг підтягнутися напарнику. Хоча тісний коридор ішов в обидві сторони, Антон рішуче рушив у бік парку перемоги. Через кілька секунд стало ясно, що він не помилився. На підлозі у світлі ліхтаря тьмяно блиснула довга стайгільза, одна з тих, що мельник подарував хлопчику напередодні. Натхнений знахідкою, Антон перейшов на рись. Вони пройшли так ще метрів двадцять до того місця, де лаз упирався в стіну. А в підлозі чорнів отвір ще одного люка, кришка якого була відкрита і лежала поруч. Антон впевнено почав спускатися вниз. Ще до того, як Артем устиг щось заперечити, той уже зник в отворі люка. З отвору пролунали гуркіт, чортихання, а потім притлумлений, голос повідомим: Обережніше, стрибай, тут метрів три висота. Стривай, я тобі зараз но ліхтарем посвічу. Зачепившись руками за край, Артем повис і, гойдувшись кілька разів, розтиснув пальці, намагаючись потрапити. Обома ногами поміж шпал. «А як ми назад вибиратися будемо?» Запитав він, випростуючись і обтрушуючи долоні. «Придумаємо як», – відмахнувся Антон. «Ти, головне, впевнений, що тобі про мерця не примарилося». Артем знизав плечима. Незважаючи на поколювання у потилиці, сама думка, що цієї ночі на Київській на нього напала якась нежить, на тверезу голову здавалася абсурдною. «До парку перемоги підемо», – вирішив Антон. І якщо тут і є якась чортівня, то вона тільки звідти йти може. Ти і сам це відчувати повинен. Ти ж був у нас на станції. «А чому ви вчора нічого нам не сказали?» Запитав Артем, нас доганяючи до і намагаючись іти з ним у ногу. «Начальство не виліло», – похмуро відгукнувся той. Семенович дуже боїться паніки. Сказав, чутки не поширювати. За місце своє він трясеться. Але в цьому межі є, і я вже давно йому говорив, що вічно він секрету з цього робити не зможе. Троє дітей за останні два місяці пропали. Чотири сім'ї втекли зі станції. Вартовий наш із голкою цією на шиї. Ні, каже, паніка почнеться, контроль втратимо. Боягу звін. Антон з пересердя сплюнув. «А хто так голкою його?» Артем затнувся на півслові і зупинився. Завмер і Антон. «А це що таке? Ти колись таке бачив?» Спантелинчуно запитав дозорець. Артем нічого не відповів. Він так і стояв, утупившись у підлогу і тільки поводячи ліхтарем з боку в бік, щоб краще розглянути побачене. На підлозі красувався гігантський малюнок, грубо зроблений білою фарбою поверх рейок, шпал і ґрунту. Звивиста лінія схожа на повзучу змію або черв'яка, сантиметрів сорок завтовшки, і метри два завдовжки. З одного боку на ній виднілося потовщення, що нагадувало голову і надавало їй ще більшу схожість з величезним плазуном. Змія, припустив Артем. «Може, просто фарбу пролили?» – сказав Антон. «Голова туди, у бік парку перемоги повзе», – визначив Артем. «Отже, нам з нею по дорозі», – відізвався Антон. Ще через кілька сотень метрів їхні припущення нарешті підтвердилися, і обидва попрямували бадьоріше. Напрямок був правильним. Їх переконали в цьому відразу три гільзи, кинуті посередині шляху. «Молодець, хлопець!» – з гордістю сказав Антон. «Треба ж так придумати, сліди залишати!» Артем кивнув. Значно більше його цікавило те, як невідомому створінню вдалося без шуму забрати з собою ще живого, найімовірніше, хлопчика? Чи було те, що він почув у забутті реальністю? Чи погодився Олег піти зі своїм загадковим викрадачем добровільно? І чому тоді він залишав на своїй дорозі мітки? Артем притих на кілька хвилин, замовк і Антон. Зараз, коли вони просто крокували вперед, Відраховуючи шпали, а Єдка Темрява поступово розчиняла недавню радість і надію, йому знову потроху ставало страшно. Сподіваючись спокутувати свою провину перед хлопчиком і батьком, він забув про всі застереження і моторошні переказані пошепки байки Забув і про наказ сталкера «Нікуди не йти з київської» а обов'язково чекати його на станції. І якщо Антон рвався вперед, щоб розшукати і повернути сина, то навіщо на зловісний парк перемоги ішов Артем? Заради чого він нехтував собою і своїм головним завданням? Він на секунду згадав дивних людей з полянки, які говорили йому про долю. Чомусь, на душі полегшило. Щоправда, бойового настрою вистачило хвилин на десять. І якраз до наступного знака, що зображав змію. Тепер малюнок був вдвічі більший, і це повинно було переконати подорожніх в тому, що вони йдуть у правильному напрямку. Однак Артем зовсім не був впевнений, що він цьому радий. Тунелю, здавалося, не було кінця. Вони все йшли, йшли, і часу, за розрахунками Артема, минуло вже не менше двох годин. Хоча це лише могло здатися. Антон все більше мовчав, а в темряві і тиші, як відомо, хвилини розтягуються принаймні вдвічі. На третю намальовану. Гігантську змію, яка завдовжки сягала понад 10 метрів, припав і звуковий рубіж. Тут Антон вже завмер на місці, повернувши вухо до тунелю, а вслід за ним прислухався й Артем. З глибини перегонів поштовхами текли дивні звуки. Спершу він не міг розпізнати їх, але потім зрозумів, супроводжуваний. Глухими ударами барабанів спів, схожий на той, яким відгукувалися на музику зі шкатулки. Труби на київській. Недалеко вже, кивнув Антон. Час, що і без того сочився неспішно, раптом перетворився в жиле. І ледь зовсім не зупинився. Дивлячись на напарника, Артем і з вражаючою ясністю усвідомлював, що киває той занадто різко, ніби кольвунсивно смикає головою. А після здивувався, що підборіддя Антона так і не повернулася в нормальний стан. І коли Антон почав м'яко завалюватися вбік. До смішного нагадуючи, набитий ганчір'ям опудало, Артем подумав, що може підхопити його, тому що часу на це більше, ніж достатньо. Зробити це завадив легкий уколу плече. Спантеличено подивившись на нього, Артем побачив оперену сталеву голку, що вп'ялася в куртку. Витягнути її, як він збирався було зробити, йому не вдалося, все тіло закам'яніло, а потім не мов би, зникло. Він його більше не відчував. ватяні ноги підігнулися під вагою тулуба, і Артем опинився на землі. Свідомість при цьому залишалася майже незатьмареною. Слух і зір голка теж пощадила, дихати стало. Хоч і складніше, але багато повітря тепер йому вже й не було потрібно. Однак, поворухнути кінцівками Артем не міг. Поруч почулися кроки, стрімкі і невагомі. Створіння, що наблизилося, не могло бути людиною. Людські кроки Артем навчився відрізняти давним-давно – в дозорах на ВДНХ парні важкі, які почасти гупали грубою підошвою кирзових чобіт, найпоширенішого взуття в метро. І як і раніше видно було тільки частину шпали і рейку, що йшла у зворотньому напрямку до Київської. Вніс ударив різкий неприємний запах. Один, два, чужі лежать, сказав хтось зверху. Влучно стріляю, далеко. Шия, плече, відгукнувся інший. Голоси були дивні, позбавлені інтонацій, бляклі. Вони нагадували радше монотонне гудіння вітру в тунелях. Проте... Це безсумнівно були саме людські голоси і ніщо інше. «Є, влучно, так хоче великий черв'як», – продовжив перший голос. «Є, один ти, двоя, несемо чужих додому», – додав другий. Картинка перед очима Вартема смикнулася. Його різко відірвали від землі. На якийсь момент перед очима в нього промайнуло обличчя, вузьке, з темними провалями зіниць. Потім обидва ліхтарі, що валялися на підлозі, його і Антона, погасли. Запала непроглядна темрява. І тільки за припливами крові до голови Артем зрозумів, що його грубо, як мішок, кудись тягнуть. Дивна розмова тим часом тривала, хоча фрази і перемежувалися тепер напруженим керектанням. Голка параліж, а не голка отрута. Чому? Командир так наказує. Жрець так наказує, великий черв'як так хоче, м'ясо добре зберігати. Ти розумний, ти і жрець другий, жрець вчить. Є. Один, два, вороги приходять. Пахне порох, вогонь, поганий ворог. Як приходить? Не знаю. Командир і вартан роблять допит. Я йти ловимо. Добре. Великий черв'як радіє. Я йти беремо нагороду. Багато їсти? Макасини? Куртка? Багато їсти. Куртка? Ні. Макасини? Ні. Я молодий. Вороги ловлю. Добре. Багатоїсти. Нагорода. Радію. Цей день добре. Вартан приводить новий маленький. Я, ти, ловимо вороги. Великий черв'як радіє. Люди співають Свято Свято Радію Танці? Горілка? Я танцюю Наталя Наталя і командир танцюють Ти ні Я молодий Сильний Командир Багато років Наталя? Молода. Я ловлю вороги. Хоробрий. Добре. Наталя і я танцюють. Поблизу почулися нові голоси, і суперечка обірвалася. Артем здогадався, що їх принесли на станцію. Тут було майже так само темно, як і в тунелях. На всю станцію горіло тільки одне маленьке багаття, біля якого їх недбало кинули на підлогу. Чиїсь сталеві пальці обхопили його за підборіддя і повернули горілиці. Навколо стояло кілька людей неймовірно дивного вигляду. Вони були майже догола роздягнені, але при цьому... Здавалося, не мерзли. На лобі в кожного з них виднілася хвиляста лінія, схожа на малюнки в перегоні. Голови у них були поголені, на зріст вони були невисокими і виглядали хворобливо запалі щоки, землиста шкіра, але при цьому випромінювали якусь надлюдську силу. Артем згадав, як важко мельник ніс пораненого десятого з бібліотеки, і порівняв це з тим, як швидко ці дивні створіння доправили їх на станцію. В руках майже у кожного з них була довга вузька трубка. Придивившись, Артем з подивом впізнав у них пластмасові оболонки що використовувалося для прокладки і ізоляції пучків електричних проводів. На поясах у них висіли величезні сталеві багнетножі. ножі здається, від автоматів Калашникова, старого зразка. Всі вони були приблизно однакового віку. Старіших за 30 років тут не було нікого. Якийсь час – їх розглядали мовчки. Потім один з чоловіків з лінією червоного кольору, єдиний з бородою, підсумував. Добре, радію. Це вороги великого черв'яка. Люди машин. Злі люди. Ніжне м'ясо. Великий черв'як задоволений. Шарап. Вован, хоробрі. І я беру люди машин в тюрму. Допитую. Завтра свято. Всі добрі люди їдять ворогів. Вован, яка голка? Параліш? Уточнив він, мабуть, звертаючись до одного з тих, хто схопив Артема з Антоном. Є... «Параліш!» – підтвердив кремезний чоловік з синьою лінією на лобі. «Параліш добре, м'ясо не псується!» – похвалив бородатий. «Вован, шарап, бери ворогів, іди зі мною в тюрму!» Перед очима знову замиготіли, і світло почало віддалятися. Поруч звучали нові голоси, хтось нерозбірливо висловлював своє захоплення, хтось жалібно вив. Потім пролунав спів. Низький, на межі чутності, і недобрий. Здавалося, справді співають мерці. Артем згадав про байки про парк перемоги. Потім його знову поклали на землю, а поруч – Жбурнули Антона. Полежавши трохи, Артем заснув. Щось, наче штовхнуло його. Підказало, що треба швидше вставати. Потягнувшись, він запалив ліхтарик, прикриваючи його рукою, щоб не так різало чутливі з очі. Оглянув палатку. Де автомат? І вийшов на станцію. Він так сумував за домом, Але тепер, коли знову опинився на ВДНХ, Зовсім не був радий цьому. Тут, здається, сталося щось жахливе. Закопчена стеля, Покриті кульовими отворами І спорожнілі намети. Важкий згар у повітрі. Здалеку, Напевно, з переходу в іншому кінці перону чулися чиїсь дикі крики, ніби там когось різали. Дві аварійні лампи ледь висвітлювали станцію. Їхні слабкі промені заледве пробивалися крізь ліниве ошмаття диму. На всій платформі нікого не було. Тільки поруч з одним із сусідніх наметів – Гралася на підлозі маленька дівчинка. Артем хотів було дізнатися в неї, що тут сталося і куди пропали інші. Але, побачивши його, дівчинка почала голосно плакати. І він відмовився від своїх намірів. Тунелі. Тунелі, що вели до потанічного саду. І якщо мешканці його станції йшли кудись, то це могли бути тільки перегони, що вели до цього проклятого місця. Якби інші втекли, його і дитину не залишили б тут одних. Стрибнувши на колії, Артем рушив до чорного кола входу. «Зброї немає. Без зброї небезпечно» подумав він, але втрачати нічого, а окрім того, він повинен розвідати обстановку. А якщо чорні зуміли прорвати оборону? В такому разі вся надія тільки на нього. Він повинен дізнатися правду і повідомити її південним союзникам. Темрява впала на нього відразу за входом. Варто було переступити межу, за якою закінчувалася станція і починався тунель. А разом із темрявою прийшов і страх. Попереду не було видно зовсім нічого, зате звідти долинали огідні, чавкотливі звуки. Артем ще раз пожалкував що в нього нема автомата, але відступати було пізно. Здалеку, а потім все ближче і ближче, зазвучали кроки. Вони наближалися, коли Артем ішов вперед, і завмирали, коли він зупинявся. Колись із ним уже відбувалося подібне, але от коли, саме і як це було, він не міг згадати. Це було дуже страшно Іти на назустріч невидимому і невідомому противнику коліна що позрадницьки тремтіли заважали йому робити це швидко а час був на боці жаху зі скронь струменів холодний піт з кожною секундою він усе ближче відчувався ні всіх, ні в тих і коли кроки пролунали вже метрів за три від нього, Артем не витримав і, спотикаючись, падаючи і піднімаючись знову, кинувся назад на станцію. На третьому падінні ослаблів край ноги, відмовилися тримати його, і він зрозумів, що кінець неминучий. Все у цьому світі є породженням великого черв'яка. Колись увесь світ складався з каменю, і не було в ньому нічого, крім каменю. Не було повітря, не було води, не було світла і не було вогню. Не було людини і не було тварини. Був тільки мертвий камінь. І тоді в ньому... Оселився великий черв'як. А звідки великий черв'як? Звідки приходить? Хто його народить? Великий черв'як був завжди. Не переривай. Він оселився в самому центрі світу. І сказав, цей світ буде моїм. Він зроблений з твердого каменю але я прогризу в ньому свої нори. Він холодний, але я зігрію його теплом свого тіла. Він темний, але я освітлю його світлом своїх очей. Він мертвий, але я заселю його своїми створіннями. Хто створіння? Що? Створіння – це тварини і яких великий черв'як випустив з своєї утроби, і ти, і я, всі ми створіння його. Так ось. І тоді сказав великий черв'як, все буде так, як я сказав, тому що цей світ відтепер мій. І став він гристи нори через твердий камінь і розм'як камінь в його утробі, Слина і сік змочили його, і камінь ожив, і почав народжувати гриби, і гриз великий черв'як камінь і пропускав його крізь себе, і робив так тисячі років, поки його нори не пройшли крізь усю землю. «Тисяча? Що? Один, два, три... Скільки? Тисяча?» У тебе 10 пальців на руках, і у шарапа 10 пальців. Ні, у шарапа 12 не годиться. Скажімо, у грома 10 пальців. І якщо взяти тебе, грома, та ще людей, щоб усіх разом було стільки, стільки у тебе пальців, то у всіх них буде 10 разів по 10. Це 100. А тисяча – це коли десять разів по сто. Багато пальців. Не можу рахувати. Неважливо. Так ось, коли в землі з'явилися нори великого черв'яка, перша робота його була закінчена. І тоді сказав він, ось, прогриз я в твердому камені тисячі тисяч нір, і розсипався камінь на дрібки. І пройшла дрібка крізь мою утробу, І просочилася соком мого життя, І сама ожила. І раніше займав камінь усе місце в світі, А тепер з'явилося місце порожнє. Тепер є місце для моїх дітей, Яких я народжу. І вийшли з його лона, перші створіння його, імен яких зараз не пам'ятають. І були вони великі і сильні, нагадуючи самого великого черв'яка. І полюбив їх великий черв'як. Але не мали вони що пити, бо у світі не було води, і здохли вони від спраги. І тоді великий черв'як засмутився. тих пір не знав він печалі, Бо не мав він кого любити, і самотності він не знав. Але, створивши нове життя, полюбив він його, і важко було розлучитися з ним. І тоді великий черв'як заплакав, і сльози його заповнили світ. Так з'явилася вода. І сказав він, ось тепер є і місце, щоби жити в ньому, і вода, щоби пити її, і земля, Просочена соком моєї утроби, жива і родить гриби. Створю тепер тварин, народжу дітей своїх. Вони будуть жити в норах, які я прогриз, і пити сльози мої, і їсти гриби, що проросли на сокові моєї утроби. І боявся він народити знову величезних створінь, на себе подібних. Адже їм могло не вистачити місця і води, і грибів. Спочатку створив він бліх, потім щурів, потім котів, потім курей, собак, свиней, а вже потім людину. Але не сталося за задумом його. Почали булохи пити кров, коти їсти щурів, і собаки душити котів, а людина – вбивати їх усіх і їсти. І коли вперше людина вбила і з'їла іншу людину, зрозумів великий черв'як, що діти його виявилися недостойні його, і заплакав. І щоразу, коли людина їсть людину, великий черв'як плаче, і його сльози течуть по норах і затоплюють їх. «Людина хороша, м'ясо смачне, солодке, але їсти можна тільки ворогів, я знаю». Артем стиснув і розтиснув пальці на руках. Кисті були стягнуті за спиною шматком дроту і дуже потерпли, але принаймні вони знову слухалися. Навіть те, що все тіло боліло, було зараз добрим знаком. Параліч від отруйної голки виявився тимчасовим. У голові вертілася думка про те, що він ось, на відміну від невідомого оповідача, поняття не мав, звідки в метро взялися кури. Не інакше з якогось ринку торговці встигли притягти. Свиней? З одного павільйону ВДНХ пригнали, це він знав, а ось кури. Він спробував роззернутися, але навколо стояв абсолютний чорнильний морок. Однак неподалік хтось був. Ось уже півгодини я як Артем отямився і, затамувавши подих, підслуховував дивну розмову. В нього поступово починало народжуватися розуміння того, куди він потрапив. «Він ворушиться, і я чую», – пролунав хрипкий голос. «Я кличу командира. Командир робить допит». Щось зашкреблося і стихло. Артем спробував поворушити ногами. Вони теж виявилися скручені дротом. Він спробував перекотитися на інший бік і тицнювся у щось м'яке. Почувся протяжний, сповнений болю стоїн. «Антоне, це ти?» – прошепотів Артем. Відповіді не було. «Ага!» «Вороги великого черв'яка прокинулися!» – глузливо зауважив хтось у темряві. «Краще б уже не прокидалися!» Це був той самий надтріснутий мудрий голос, який останні півгодини неквапливо розповідав про великого черв'яка і створення життя. Відразу стало зрозуміло, що його власник відрізняється від інших жителів станції. Натомість примітивних рубаних фраз він говорив звичайними, хіба тільки трохи пишномовними реченнями. Та й тембр голосу в нього був цілком людський, на відміну від інших. «Хто ви? Відпустіть нас!» На силу, повертаючи язиком, прохрипів Артем. Так, так, саме так всі й кажуть. Ні, на жаль, куди би ви не прямували, ваша подорож закінчена. Закатують і зажарять. А що вдієш, дикуни? Байдуже, Відповів голос із темряві. «Ви теж у полоні?» Здогадався Артем. «Ми всі в полоні. Саме вас сьогодні звільняють», хихикнув його невидимий співрозмовник. Антон знову застогнав, завовтузився на підлозі, Промимрив щось невиразне, але до тями так і не повернувся. «Та що це ми з вами в темряві сидимо? До стоту, як печерні люди!» Чиркунула запальничка, і вогняна пляма освітила обличчя мовця. Довгу сиву бороду, брудне збите волосся і сірі, наш смішкуватий очі, що губилися в мережеві зморщок. З вигляду йому було не менше 60 років. Він сидів на стільці по інший бік залізної решітки, що ділила кімнату навпіл. На ВДНГ теж була така. Називалася вона дивно. Мав п'ятник, хоча мав Артем бачив тільки в підручниках з біології та дитячих книжках. Насправді, приміщування використовувалося тільки як тюрма. «Ніяк не можу до чортової пітьми звикнути. Доводиться цією поганню користуватися», – поскаржився старий, прикриваючи очі. «Ну?» І навіщо ви сюди полізли? З того боку, місця чи що не вистачає. Послухайте, не дав договорити йому Артем. Ви ж вільні. Ви ж можете нас випустити, поки не повернулися ці людажери. Ви ж нормальна людина. Звичайно, можу, озвався той. І... Вже, звичайно, не стану. З ворогами великого черв'яка у нас жодних угод. Який ще великий черв'як? Та що ви про нього говорите? Я про нього навіть не чув ніколи. І тим паче не був його ворогом. Неважливо, чули ви про нього чи ні. Ви прийшли з того боку. Звідти де живуть його вороги. Отже, ви можете бути тільки вивідачами. Глузливе деренчання в голосі старого змінилося сталевим брязкотом. У вас зброя і ліхтарі. «Чортові механічні іграшки, машини для вбивства! Який ще доказ потрібний, щоб зрозуміти, що ви невірні, що ви вороги життя, вороги великого черв'яка!» Він схопився зі свого стільця і підійшов до град. «Це ви, і такі, як ви, винні в усьому!» Старий загасив перегріту запальничку, і в темряві стало чутно, як він дмухає на обпалені пальці. Потім зазвучали нові голоси, шиплячі і оглушливі. Артему зробилося страшно. Він згадав про третяка, убитого отруєною голкою. «Будь ласка!» Гаряче зашепотів він. «Поки ще не пізно. Ну...» «Навіщо вам це?» Старий нічого не відповідав. Через хвилину приміщення сповнилося звуками, ляпанням босих ніг по бетону, хрипким диханням, свистом втягуваного крізь ніздрі повітря. Хоча Артем і не бачив нікого, хто входив, він відчував, що їх тут кілька, і всі вони Уважно вивчають його, розглядаючи, обнюхуючи. Слухаючи, як голосно на всю кімнату калатає серце в артемових грудях. Люди в огню. Пахне порохом. Пахне страхом. Один запах станції з того боку. Інший... «Чужий! Один, другий, вороги!» Прошипів зрештою хтось. «Нехай вартан робить!» Розпорядився інший голос. «Запали вогонь!» Зажадав хтось. Знову черконула запальничка. У кімнаті, окрім старого, в руці якого, якого тріпатив вогник, стояли троє голомозих дикунів, котрі прикривали долонями очі. Одного з них, кремезного та бородатого, Артем вже бачив сьогодні. Інший теж видався йому напрочуть знайомим. Дивлячись Артему прямо в очі, він ступив крок вперед і опинився біля град. Від нього пахло не так, як від інших. Артем уловив, що від цієї людини ледь помітно смердить розкладеною плоттю. Відвести погляд від його очей не вдавалося, наче два коловертні. Вони закручували весь світ навколо себе і затягували всередину. Артем здригнувся. Він зрозумів, де бачив це обличчя раніше. Це була та сама істота, яка напала на нього вночі на Київській. Артема охопило дивне почуття, схоже на параліч, яким скувало його тіло від уколу отруйної голки. Воно повністю знесилило його розум. Думки зупинилися. І юнак завмер, покірно розкривши свою свідомість цьому схожому на людину створінню, яке мовчки пожирало його очима. Через люк, люк відкритим залишився, по хлопчика прийшли, по сина Антона, якого вкрали вночі. Я в усьому винен, я йому вашу музику слухати дозволив, через труби. Подрезінь вліз, більше нікому не сказали. Вдвох прийшли, не закрили. Слухняно відповідав Артем на питання, які виникали у нього в голові. Опиратися, чи приховувати щось від беззвучного голосу, який вимагав від нього звіту, було неможливо. За хвилину допитувач Артема дізнався все, що його цікавило. Він кивнув і відступив. Вогонь згас. Помвільно, немов би чутливість від затерплої увісні руки, до Артема почало повертатися відчуття контролю над собою. Вован, кулак, повернутися в тунель, у прохід. Закрити двері, наказав один із голосів, що, напевно, належав бородатому командиру. Вороги залишаються тут. Дрон охороняє ворогів. Завтра свято. Люди їдять ворогів, шанують великого черв'яка. Що ви зробили з Олегом? Що зробили з дитиною? Захрипів Артем йому слід. Зачиняючись, грюкнули двері.